En ung trubadur får sitt genombrott det här året, magister Ulf Peder Olrog. Han sjunger om violen från flen, tar sig en rumba i Balders Hage och det är Tjov tillsammans med Vetholm och Tjocka Lasse. Olrogs texter är ofta parodiska och handlar om musiker och dansbanor. Och i sina visor kallar han sig för Rosenblom, men hur har han fått idén till Rosenbloms visor och särskilt den populära samling vid Pumpen? Saken är den att jag håller på och sätta ihop med ett förnöjes skull en del visor eller snar, snarare parodier på visor och moderna slager. Och så kommer jag på att försöka gyckla en smula med bonkomikernas tokiga bitar. Och så blev det den här just. Ja, men det originella textmotivet då? Ja. Det måste väl nästan i alla fall vara förknippat med en alldeles särskild händelse, eller hur? Ja, den där texten, motivet i texten, det fick jag för en tio år sedan. När vi spelade med en amatörorkester på den sördländska landsbygden. Och det hade musikerna som en slags fältrop. Samling vid pumpen. Det har släget Alfred så han ligger i grusgropa och blogar.